Коли ж вернувся, то побачив, як із вереском паця, яке чудом вибралося з лантуха, бігало в його кабінеті. Коли за нещасною твариною почала ганятися з заступників і помічників декана, то свинка зі страху наклала на деканському килимі. Юра й не вірить сказаному. А тепер, уяви, хіба такі оказії можливі в гуманітарії, на філософському чи соціологічному факультеті? Там же суцільне застигле царство абстракцій та ідей. Хочеться бути там, де більше сміху. Чому я збрехав йому, що мені кортить залишатися на своїй роботі? Мабуть, я надаю шарму своєму жалюгідному становищу. На письмовому столикові помічаю папірця з номером телефону білявої симпатичної студентки, який недбало кинув перед від'їздом до коледжу. Набираю довгі гудки, кладу слухавку, зателефоную після обіду. Поволі повертаюся в київську дійсність. Спершу візуально, неспішно обмацую очима, Наче дорогі предмети, Олосіївські дерева, усте холодне небо над парком, Засніжені смуги асфальтних доріжок, Проспект, яким туди-сюди Снують на колесах його металеві Мешканці, Поодиноких незнайомих, А проте рідних людей. Чому вони рідні? Може, через те, що я дивлюся на них Із власної квартири, Повернення до якої стало Найбільшою радістю. Врешті, Жадібно п'ю радісним поглядом легкий бухнастий сніг. Виходжу на балкон, заплющую очі і задираю обличчя до неба. Відчуваю, як на мою шкіру сідають лагідні, вологі метелики сніжинок, які за кілька секунд одразу вмирають. Відчуваю, як моя шкіра набирається зимовою свіжістю, як поволі холоне кров, а дихання стає вільнішим. Я смакую повітря і ніяк не можу збагнути, чим воно пахне деревом, снігом, зимою, поверненням, київським небом. З поручні балкону згрібаю шар снігу і втираю в обличчя, а губами хапаю його, наче скибини хлібу. Мені стає настільки добре, що я не вірю, не вірю, що здатне відчувати таке. Навіть. Перебувати в самотніх стінах своєї квартири не хочеться, бо вони ніби стримують, обмежують мої почуття, обмежують мій простір. Сьогодні неодмінно треба прожити по-іншому, не так, як у минулі дні. Я знову набираю номер студентки. Безнадійні і рівномірні гудки. Моя уява одразу малює тривалу романтичну пригоду. Тиняюся квартирою, муікою пісеньку – Довго розглядаю обличчя в коридорному дзеркалі. Так, мабуть, починається клініка. Раптом мені здається, що не варто йти на дурниці, які мені підготували лукаві обставини. Який же я падре після таких думок? Падре не спокушається. Можливо, через те, що тебе більше нема на цьому світі, я розповідаю тобі про все, що діється зі мною. Я можу повністю розкритися і говорити на такі теми, яких інші соромляться. Моя нудьга, безалаберний побут, мої міркування про прочитані думки, великі імена, видатні ідеї, глобальний поступ, мій онанізм і моя зневага до жінок, моя безпорадність і мої чисті ілюзії, мої хирляві Страждання та фізіологічні потреби, мої потаємні фантазування та агресія, моя вічна скорбота за людством і симпатія до ненароджених – ти єдина людина, яка мене розумітиме й мовчки вислуховуватиме нудний монолог. Насправді, людям потрібно небагато, щоб поруч був той, хто може вислухати. Страждання не є такими нестерпними, а горе всесильним, якщо Поруч завжди є слухач. Ти, мій завжди уважний і вдячний слухач. Серед ночі, коли моє безсоння змушене пити очима відблиски електричного світла проспекту за вікном, я чую незрозумілий шурхіт, що лине з коридору. Лінь підводитися, пхати ступні в тапочки і дізнаватися, що коїться. Я слухаю незнайомі непрохані звуки і розумію. Повернувся пацюк.